مخاریدا بینه وای له نام مول نازمو د پاره د مونامل له تاسو بار علیکم او سلامتی دې په تاسو باندې پاشقانو د دې سلامي متارقه وای سلام دې زوي څوبس علیکم دې راځوي څوبس کوي وکلا کلا ما کی په دا ورکیږي سګي پرواسو کې و کې اغه زبانی دعوه چرمنه ووتل ایم بیا وای چې پرهانو سلام علیکم او بایکاټمو سوکې څو زوکی بایکاټمو کې دقه ته متارکه وای متارکه معنی د داد چ بایکاټ کول نه لا نتقل جاهلینا موږ هیڅ کله نه لټو طریقو جاهلان لپاره طریقات جاهیدان نه لټو ای دین الجاهلینا آیا چې کوم جنګو سره ځان نه برابر وو جاهلان سره موږ ځان نه برابرول إنك لا تهدي من أحبات، بيا تسليدا يقنان ته، ايه پیغمبر هيدان نشور قولي توفيق نشور قولي، آقا چهتا جستامينا محببت ده لكينا اللهم به الله نسيو كي جالب آجه ووالي اللهم خبه ويجي محتدين وباندي نو ابو طالب شکل منك ده پیغمبر او غلي ودعوت ده پارا آقا بيا بجال وطاوه چهو تاخره كي خداي نهي ده نو آقا بياوه لإختارت النار على الله په دعا يازق <تصفيق> زجایوی چې دا د ابو طالب په مبارکه هدایت او عالم بالمؤترید وقالو د مکه مشرکانو په ویل ان نر فی الهداکم کتاب داری وکود جن تا سره متخاتتو ومن به تاسو ولې شو د مکه خلک په اوکین او تختای و بناولې شو لازم کینه ان ولته جن کنا اولا نو ما کله هم ای از ماولنه ور کړې جو حرام کی خبي غمه بي اور راچل کی جو تا سمرات کلی شی میواجدار شنه دا خو راز ما د ترمن دل لیکن اکثر خلک نه پویي ډیر ما هلاکري د عقل خلک بدریت ما شدا چې یو جاته کړو خپل ژوندۍ کې حرامو دغه په نارواځونو سره هغه میګر کړی دي کنه بچر ویل شي طغیان فی نعمت نعمت کی جاته کول او یاد ما نه ده چې د یو چې ګمنه نو د الله نیمتونه بخولل ا بیا شرک بکول بصیرت ما ای فی ما یشه دو ټول زندګۍ کې د وسر کچی کړي و وسر کچی دا نعمت د الله پاک خوخري او والید بلچانه بندگی بیا د بلچا کوي فتلک مساجد لا دا کورونه چې سکوننده شي داونه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل او موږ وما میراث وره و ما کان ربک مولکل قرا ندی رښتا مولکل تباکون یوکل خلق لرا حتا ترې پوریا بلا سفی او می او رسولن چې لګلې نه یې یوم می او دغه په رات کلي کې رسولان پیغمبر یا ترولېږي باندې بری بې اټونه زما وماکون نه یمنه مولک القرا تباکون یوکل خلق لرا مگر په صورت کې کو واهلو ظالمون جرا غال ظالمين پیغمبر ولېګه ما په مرکزی کلې کې رات کلې کې اعظم انه او ترا زمانا او بیا اطرافیان خلق بخبه خبر شی نوچه خبر شل پاس ده خبری دلو ننکه بیا عمل چاو ننکه تبا کومه و بیا و ظلمو که او غرب بشیستن و ماو تین من شهن اغاچه تاس ده در برشی یو شه نو ده چه خوندونه ده جون ده دنیا دی یو چه که ده جون ده دنیا سیر وزینا تردال سنگار ده دنیا دی و ماو این در لای اغاچه ده خدای سردی خیرون ده وردی ا ایا څو چې موساو دا کړی دا خلی وا دا او دې ملاقات کوي کمن پښون دا راځي چې مرته نو د دنیا مات مولا ورکړي دنیا نه بیا سر ټولې د قیامت کې بنل مخزري نه حاضر کې شو نه وې دوزخ کې حاضر په یوه ماده چې ورځ بلا شونه دې مواز وو کې الله جوړا وو به وې اينا شرک چې شل عظمت بر خواندانه ایا څو چې تاسو باغوبني ګمانو و به یا داسه دا مشران چې کمدې کنه هغه بوي با دا خلک دي چا وینو نو دا دا ګمرا کړیو چې الله په غاده ازمن چې مشران موږ ګمرا کړی دي موږ موږ ګمرا کړی ولی هغه هم کما هغه وینو موږ دا لره ګمرا کړیو زکاچه موږ او تاسو شی طریقو خودلنو هرکه چې موږ دا خلک ګمرا کړنو صغاوو کما غوینو تقدیر دی دیو گمرا شو چن چه منگا گمرا شویو ما غووینو از طریقه منی دیو عمرانو تا برا نایلیک یا اللہ بزاری اخجارووس آیولان کود برا عطا تا ما کانو نو دیو زمن بندگی کونکی بلکه در شیطان بندگی دیو کرده زمن پر نقشو قدم کرده و وقیرها او ای او بایلی شو تا اوازو که استازو برخ خواندانو باوازو که او قبلوو لبنشی دیو پارا. آو دیو پارا ور اول عذاب او بایینی عذاب لرا او دقا وقتی بارمانو که کاش که من گریب وی لار مندون کاش که من گریب وی لرمانو که کاش که من گریب وی لیو یو من تاسورت جواب کړي او څو قبول واړي کړي د پیغمبرانو د خبرو ان څېر قبول کړي پیغمبرانو فامداله ملنبا پټ بشي غریوبانی دا شي خبري یا جواب نه یو مزل پدې ورت په هم یا تساولون ادیوب یو د بل منتطوز نشي کوله پس هر څو د توبو واسيمانو لري ما سره یو زد د چي د اسړې بدقامي او نشي ور ربک يخلق ما شاء ويختار د صورت خلق دعواش ور ربک يخلق ما شاء ويختار است را کوم کې ما یا شادسی جد اغدای خواهوار و یا اختارو اختیارم دو چل چلیدی ده الله ما کان انسلام دي مخلوقاته پره خياره اختيار سبحان الله پر دي الله الله تعال دي روشته دي نه شي دي شرك جوړ دي الله سره برات وغيال مستعرف خبياله چ پټي سين دي و مايول نره چ خارقي وهو الله الله عز وجل لا اله الا الله دي شلا دي برات فريال غيد الله نه له الحمد في الاولاد الله پر عبد سنات دي دنيا كم مشت باخرت كم ولو الحمد او في سلام الله تو واپس کیږي با تہ دوی دې که تشریه دینو فیصله واو دار شوک دی الله الی ترجون اغه ذات ته وافش لري شیطان سټول کول وای راې ته خبر راګی دلیل عقلی دین جلال الله کچت الله غرځی ها ما فوق لښور مالیشیوګونو ما پریدا وا اختیار زره یو د اختیار کلي ما فوق لاسباب اختیار د اولهيت اختیار دي او یو چې دنه اختیار تحت لاسباب دي اسباب نه لاندې اختیار انسان ولاړ کوي چې داو قضا او قضا خدا د دلانی لاندې ما فوق لاسباب اختیار چې کوم د اولهيت اختیار دینو د الله په پواکي د مخلوق په اړه د نشته علیکم که الله په داو واري شي پتاس بنې شپه اميشه کې قیامت د پوری څوبلې لاشتہ چې راځي راتلو کې پرانا سرا له ووري الاخوة والشباب اريد الكيك انا اللي دالكيك هنا كان باش كيفا تزولوا غفلات تسمعون وقلوا اريتم خبر راكي مال ان جعل الله عليكم لنا ها الرسالة غو گزی اللہ پودا ور چلونامی شتر کمال <سؤال> پر بل علاج تا گئی دللا نشرا تر کی دا اشقام کل کل راضی و مین رحمید د مین رب جانن نندام دے جان اللہ پر لیلا ونہارہ پہلا کر تا پرش پاور دروار دیر پاہ دیشی سکون ندک ای ادورج لم پیتاب تمام فلی نفر نش مرتاب دی براش یونادی مواز بو او بو کا ای دوم تا جام ز جماعت برخی خواندان شوشو چې سازو به نظر پکې وانزانانی کلو مدي شهیدا عزبر او بسمه داد د لینا شهیدان گوا فکنه او به ما تو برهان کوم خپل دلی پیش کي فالمو دی بپویشي ان حق لله حق خاص دی او الله دی دا الله په سیاقي وزر ان ما کان یفترو د عبادت حق دار صرف یو الله د قانون سازه حق دار صرف دا بکله پټه دې مشتولږي قیامت شي دنیا کې نه دنیا کې نه پیجلی الته بپویشي اوز نمناد يوم مشرق یا نمناد منافق اغاز کرل قائع اينا قارون آي اكنام قارون جده مو قارون امني اصحر امني قاهس امني لاوي امني عقوب دارد موسا وشراط وشران در ترز ويره موسا ابني قاهس ده کنان موسا ابني امران ابني قاهس ده او دا پاگل چې دم دینون دا یا یاسور ابن قاهز زوی دی د یاسور ابن قاهز زوی دی موسی څنګه عمران ابن قاهز زوی دی دوه ورځې جوړی او دا ما مخ تا سویلو چې تاسو ا د غمو دا جاسوسو د پیران این نقارونه کان یکننده قارون چې کوم کان وو دا می قانهو سره موسی څنګه تور برو موسی څنګه طب غلیهما او ژته وکه په غو باندې بغا دیوونه غداه زیناب کولا علیهم بن سلیل خزو سره ولی سرمایدار او د سرمایدار سرمایه پر ناشي کیچو ده نه دی بدازونه کول ویني دویم بغا وداري بغا علیه مغا زینا کاری خځه ته پیسې ورکړی وي او ته مصاحب محمد نام کا دغه پارچګونه نو دا بغا اطلاقو کو مصاحب منی څنګه بغاوات کردو فبغا علیه ما بغاوات کردو چکم دنو اگر پارا آیا چکم دنو منافقت آیا چکم دنو دا وید اول دا ظالم ده بغاوات زکر کردو اول دا حق ظالم ده چه دی با پرتوب دا پیسی چی دی کانا یولیش چکم دنو غرد دیزمه بکراخ کلا دا اول کار د چاو دا دا دا در طریقه در قارون ده چه پرگونه پر, پر تخه کتوی دا سه بده کتا چه که سره در قطع جارو در ظالم خا چه در قارون چه کتا جارو بقا علیه موسیقی صلی اللہ تا دیو زلداغ غریب وی مخی جگمی تورا تا متیاد و دیر خسره و داوی بعض خلق داشه وی سو وی جنا دا مناپیق و مناپیق داو چه دیو اردنی و فیران سو دفیرون چې کمدنونه د آدګو د بشیرو او دلته چې څل بن اسرایل به چې کول کنن او هغه به التګي شړي بیا کوله شړي بیا کول د بل بغاوتو د دې خو رست چې کلاګه سیرون تباشوي دا چې خلاصو نه راغو یو څاصل سره د دعا په چې الله تعالی په او مال دولت راک هغه آغا لکه د غریبید له حدا وای چې نه مالدار شم خو به شكرا واحدn chilling اسمها بت member و consurai وتعالى لا تPsدي ايص убع ن mouth وتعالى لا تستخدم بردر照 ولم剃 ناسان عنو é Pearl ıyor والتش facult souluyla Igació sudae êtreDe ep audio vrai rockquéCHUilana Dig Bil nutritional.udess마 hotrae lo donne $1. .cansteeas'd the power rae what you said andeth COS dej NU g Projected the ده کارخانو مالکو ما درش خزانیوی اینا مفادعو یکنن ده ده د کارخانو چسی و کنجانی چکم ویگنه نو ده لطه نو بیروس با پشابه گزو اغازوانانو اغازوانانو اغازوانو اغازوانو لکه چلویخ کسانا یا چکم نیرو پینزلس کسانا یا او یا کسانا غرغر پالوانانو بانی با درانی دی اول قوه چاگا خواه د پالوانای یقولو قم اوه چوله دې د قوم دې لا تفرحه او دومره خوشالي مکو واجبات الحق حق رازي حق تسفقا وې نظر او خوشالي د شکر هغه ته انسان باندې پرز دي یا خوشالي دل دې چې د نا شکر tia کوجا حق تسفق نظر کول دې دا کم فرح دې فرح البطر دې ته وي ان الله لا یوب الفرح دغه شند مشروطان الله پخسرې نغه خی حالاته تبا گئی وا تا ګلټه تاسو کې چې الله درکړی د الله اخرت د کورځه آخر دل تولټوا د دنیا مصرف کله اخرت ده پاره دنیا چیرې نه د الله په دین چې ولګوا ولا تنس ما ایروا نصیب کاسته د برخه د دنیا نه واشن کما عسل الله الایکا یشانو کا الله د باندې احسان کرے ملټو ادا فسادات لازم بزم کې نن اللهایق نن الله په الله یو مسلمانغه غي فساد خال اولی قارون اینما هرچی دو یک نرک ما ده ده خزانه و ده مالداری علا علمین عندی سرد علم ده اللہ پاک نایچ ده لایق ده مالداری ده بسی عندی زمان سره چه مانو؟ ما که بدهش کمالات بکنه اللہ پویدو که نشغننج را کرده ما که ده کمالات شتیز گده ده دولت مال را یا ده مانو چه ما ترک دشویر مهارت د وژنې چې ما سره و زړه په کار خپوي او ځکه کوم د نوو د سوداګرې په کار خپوي غوښتم حضرت عمر مالدارو شما حضرت قابل و ما یا به چې د نو د سترو زرو جوړون یو قسم چلوله ورته زالین ته د غشان کې او لمه یالم الله چې اډینې پوی دې اګنا الله په خلاق من کړي دي نه مستمنه من هو هغه چانه چې شب د نړۍ ډېر مضبوط او قوت اندرې په خوښ کې او ډېر په کولو کې هم سختو والله ی تپوس نشي کېدلې ان دروږي دا وو د ګناه په واره کې خپل ګناه په واره کې تپوس د مسلمانانو نه ته چې تاسو لري کړي دي الله ته هغه شیونه واندې کړي نه سنړي د ولې و څومره چې کړې تاپوس نشته دي یو ځای چې تاپوس کوو مګر ویږئ نیکوم نو هغه واځه خبره ده تاپوس یو څلوان دنو به مو یم څه ماښوا دا تاپوس الله نهږي څومره ګناونه چې کړې دي تاپوس پکې چې ولې لري کړې ده ولې لري پلانې ګناه چې کړې دي هغه کړې دي او ولې لري دغه چې نو اکبر فخرج له قومه فی جنته او رواتو ده پختل قوم بانی پا دیر ڈالو سنگار سرا او یادر نوکرانو ده ده چوب او یادر نوکرانا او پختل چکم ده ده ده یو سپین کچر ساتلیو او اغا بانی چکم ده ده سرزرو پاسا چک ده زنده لاغی ده پاسا چکم ده ریخمو اغا توتا چولی ده او اغا بانی سور ده او دری قیمتې قیمتي ځانې ودا شام ته وروسو شام چې gusts pa ta shwaye kana da wa taulla fa ta shwayam de qala allazina wayla kasanu yuridun al hayatad dunya jawi iradat jun da dunya wa دا خماش و ناشنا چون دو برسی خوانده ایننهو یکنه دا قارون چیره لزوح الزنازی خواند ری بخی خوانده قال اللہ جنو کسانو اوتلو علم الله تا اللہ علم کرده ویلکون خود امفارکا الله اللہ سواب دا اللہ دا اگر رضی دا چلپایتو ایمان روڑی امان صالحو کی ولا یلقاہ اللہ صادرون آدنے ورکول کی گی مگر صبر کون گوتا فحسنه به دو میکدلرا دو کوله طریقہ منشا سبب سو اول خوش دين زكاة زكاة پاس چه بیلک بیلک خو جیکمنو دینه مساس سمجھ زکات وخت زکات په اجکل وله غلاغه چې بیل ک بیل کانه زیاده ورته تست دا اوترل یزغه زنه ورک زکان انکار وکړو کافر شو خو بیا دې سره با مدارات کو مساسله تو اسلام ولي چې په قوم کې دا یو قسم دي سرمایدارو اکثر خلک هغه سره ود دې د کنا د باندې شای خو د شي قوم چې سرمایدارو په سبته طلبه نو مصالح له دې سره لږ نارینه کار راخستل او بیا چې یو وخت د تقریر کینو یو خزه دې راغښتې د قارونه بجنکار راخزوه هغه ته وی چې زبته له دومره دومره پیسې درکم د سرزرو جامه تمنلې او څوکاسوي تمنه د سرزرو دا بدل درکما او مصالح ځان چې کله بیان شروع کی او مسئله با کهی که نا تا برا پاسی گی او ارتخاو که پا مخشی با ووی چه مسائل سامان سا زنا کری لگا په مسائل سامان لگیه دی تخریق که او پا تخریق که وی چه ترو زناو که اقا دا په کی گی ایا با پا دروال کی گی که نا دا او پا شریعت که هم دا ک رجم مو نو خیز پاسی ده که تا زنا کری اقای الله که بیل فرد و تقدیر که زامو که منو پ اوو خام ما دڅکړې او موسا سره د ډیر غصې نه چې ګورین نو بالکل دې نه دی عصابو کاټې وسره راو غا پښو د منبرنه چې را پښو خزل او وزا پېستاجې په هغه خدای قسم چې اسمان او زمکه پیدا کړي خو ته خود بلچا پخله غړېږي دا را توه چې دا خبره تا دا څه کړې دا تا څه کړې هغه چې کله د الله په نوم قسم لور کګا غویلې دا هغه وی دا الله نه زیږي او تا د الله نوم ما ته قارون وایره و چې د مې سره زر کما او دغه خبرو وکا ویزه تازه ده ای تازه سنوي ناغه الله په سوال وګړي الله په کا یا الله په کا نو ته کیماته پوری دا ځالنده غشي ساتي نو الله ته جواب راو اني واه وکړا چې ځماکه باстаў عثماني ځمږه د حکم حکم ته کې کانداز ما د باстаў مان کوول و یخدای دوی چې کلب ته قارون راو وغوښته هغه ته وې کا غدا زما کی دا چې راځه چې یوځه په لري لار دی چې ګوراله چې سولوشن وپریځي زما تره زوی نه یې زما ورور نه نه نهه نیکه ریمیدا زه خدای دا مسازه مې چې زوځت تڅم ترڅ کوم نه نورې ساری ای ساری راکا دادا شي راکا وای پیسې دې چالو کړې وې وروې پیسې هم دا لږ کلی هغه باندې بول پړې ایست چې کوم نه روان شو شو الله په مسا زده انسان دی بیرحمه ی که دا چیری ماته وایلی و دومه چیری کما ته ذکره وایلی و نو دینه پښه خېری نو زبا زمکا د چا ته بیا نه کړزو چا ته بدانه وینځه د زمږستا تابيداري بکی اوسم روانه حدیث راځی کنه په خوا زمانه کې ها مطلب ده چه تور و بیدارهی کنه سره دق پل اگه روان روانده او بزید بانی دوکشوه ده دیده جایداد هر سر و بیدارهی وی کنه وقصف نابیه خوام تا سره ده مصر وی نیده خلقه او سمه او رسنا کنه بنی اسرائیل وارالقظالک او رسناها بنی اسرائیل نو مصر چې کوم دین واغ کړې بني سایل تبه تور کړې ده به تراغلی دي وو باز غل غداوی ش نا هغه هلو کړې دي نو دته څنګهاله نو مصر غووسه مو دان دینه څنګه هلاک کو کو متره داونه خو هلاک شو کنه د پیروانانو خو شو شو هغه نه پاتې شو وهلاک شو کنه او د قزوینه چې کوم دین واغه چاله میرا ش ورکړ الله په ګل بني سایل مصر کې او خدا تول میسیل نگه دوشوه و بداری صرف در چه دکوره در خزانو در آغا شکل نیرون در او فخ رجال وشو و لای لقا فخ سخنا بیه اما دو کجلرا و بیداری دې دی هغه کور ټول الله ارز پز مګبانی فمکان نو جهین چن نو ګر لپاره هیڅ سود دلا دیسره کوم کળે و زیدلوان ومکان نو جهین چ کامه سن کی واسبال جنو ګر دیلا خلق چتمنو مکانو د دې د مرتبی ارمان کو بلان سپارونه یا کون ویل وجو وی کان الله یفوز رزقلمه یشو وی کا او خور شی وی کا یا یقینن وی یا یقینا یا چې کوم دینو دا د تعجب کلمه ده چې خلک پښتوی کوي ګنه اخ دا شی دا د تعجب واخه خلک د شي کوي او کله کله دا شی وایي کوي اخو ارشي اخو زانتوي يقينا ان الله تو فر اخر ذنوجا چار پا جو غاړي په خلو بنګان وي تنګول ماږه کوي کيسان نه وكړه الله تو مبالي من بام دغه شي دکړه وي وای که ان نو لايف ذل کافرون يقينان کا وبر ادا ده لايف ذل کافرون نه اسره ناکامي کې کافر تلک د اخرات دا کور د اخرت ده تاسو موي نجلوها مکررو مونږ جا دا کور د اخرت د چار پا جوړه نه لری د لوی فلارج د پردوار خلقو دنیا کې چې ځاده دوا کارونه کړ نو د کله پر جنت ته دوا کار کوم دي یوعو یو څنګه نو فساد دا دوا چې چا نه کړي نو هغه پر جنت ته یو فساد دنیا کې دواس مې چلو قسمه خبر دي اه لوی هغه مشرطي او کنه یوعو کنه مشرطي دې ته چا شي پته الله اکبر ایو فسر یوال بای اولو ان صلی الله علیه و صل وسلم چالو کسمحال داش یوه سره هغه چې د مشري دین پر اخلم ما چې د خپل نش سره مړ یا خپل نش دشي نو دا هم اراده د الوکي بشری او سره د فساد اراده ام کئ دا ود ټولن اقبح ده دوی ما سره دې چې ویار چې کومنه د دنیا مشرش منو بسې و بسته نو پساد اراده نلری نو داغام جهانمی ده آه یو یو سره ده چه مشری سرکار نیش تا خود سر پساد کهی سر مفسد ده نو داغام چو ششو جهانمی یو سره ده چه کم دن آغا مشری هم نواری ده دنیا دلالش ده او دا نهي فساد ومن کوي جنت د دیو د پاره شری امام امتن ایمن رحمت الله علیه فرمایي ولوقبت المتقی من جا بلا سلام علیکم سره چې راشي په نیک سره سٹاغله پاره یودا نه غوړی کو زوره چې په بدی سره فرایضا جزاء ورنګری شیدا اګه سانو ته جوابونه کړي بعد مګر هغه چې دیو کوون کړي ان اللذی فرزا مستصلی په ما سم نو چې نازل عمل د ایا در دلکړې دې چې دا قران فرز علیکل قران ایات اوکل قران یا فرز علیکل عمل بالقران یا فرز ان انزل علیکل قران لا رد کوي رمضان او واپس کتاب لرمکه تا مکه دا وبته واپس ماځه او دا غزدو زې لري کنه او که مکه تا ارسو کړه طرف طرفه ګرځي حای له ځینو کوم درته پسو کېږي دا ارجا یا ما ته واپس ایا بتا واپس کیږي نن مرغ تا ایا بتا واپس کیږي نن څه دې کئامت تا خدا ټول په کیسې دي خو سې قول ځان دې ګدارې پیغمبر صلوات وسلام چې کله هجرت هجرت جوفه مقام ته چې کله ورشي ده په دغه ځای باندې وېدا یا ناظر شو پیغمبر زم دي تشاد بیت الله ته ویلي چې یا اے بیت الله اے مکی ستاسو راز دا چې زما قوم حضور نه شدلې نو زبوالتله نو جرړلې ته دغه واخ کی الله رسول کال انتظار کوا او یا ته نو طالب بیا ته څکم مکه کم تا موت قوله ربی عالم <سؤال> مز مراکه بو ایمان قابل <سؤال> خدا و من هو جز ظالم مب و ما کو تر جستاو منو شپته تابانی به وظولی شي کتاب مطلب در په خلیسته کتاب ما د رحمان دوه احترام نه دي مونکی که ته پشتي باند کا تیرانو ولایت دنه کا باندې کتابه را الله په دعاتونو نه بعد از اون چلا داغوا کی پس داغ نه جناج ته شپته و دویله ربی سرکات دعوه الله دنه داوت ور کا داوت کا خلک الله طرف تا ولا تگنا نامکی ګټ منو شکی ندم شي قانونا ولا تجوم الله اله ان اخر او داوت ان आवाज من کا عبادت ما کا د الله پر سرات بالاله د بل اله عبادت بنا کای ما الله و خ زغریو مشریک عابد عبادت د الله کو جو اللہ سرا دبل چاہم کون کیو نطوئے عبادت صرف دیو اللہ کوا اللہ سبر چون ممل گریب کوا لا الہ الا ہو نشتہ لا عبادت دو فریال غیر دا اللہ نا کلو شئ انها لکن ہر شئی چکم دینو پناکی دن کی دی ہر شئی پناکی دن کی دی کلو جلال وال اکرام اللہ وجوہو ما شواد اسنا زاد دباری تعالی نا ما سواد ذات دباری تعالیٰ نا کلو شئی اینکی خواه اللہ پاکام داخل ہوکا نا نظر در ایش خدای باما الو یعجب اللہ کی اللہ اینا نا ایلا وجوه مگر ذات دا اللہ پاک ایمان ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. بخاری مانا که کلو شئی نحالی هر عمل زایر دے برباد دے در چا عمل ایلا وجوه مگر ار عمل برباد ندے چید اللہ تر ازال پا شویوی اللہ تر ازال پاچی برباد نده اغا با اللہ پنز اجر بی اغا با چکم جنو ایلا ما ارید بیجی وجوهو ایمان امن جزیان مانا کئی اغا عمل نده برباد چه دا اللہ پاک پا رضا بنی و سڑی یا کلو شه انحالی کنارس حلاکی دون کی دی پا ممکناتو کی گورا دا خیل سو لگوا کلو شه انحر شه دا ممکناتو نا اغا با حلاکشی اوزل اغا با جو مگر زاد دا باری تالا شا ایمان شي چیز لا دین شي ترامند لا وای چې اتي شي زونه بقام دی وای وینه شي نور ټول چې نه پر انسان کیري نه لایو عرش ته کرسی لري جهنم دی او دارنګي جنت عرش کرسي جنت او نور عجب الزناب دلیل کیږي چې ګبن نو غاډو کې نه دي دغه او دارنګي ارواح دارنګي الله او قلم وې دابه وې نه هلاکی کل من علیها فانن مستثنا دی و اتس زونه ات کم کم دی اه کم شو جنات ته د ده او زدان غرش کې کورشې ده اودان غج بو زنا ورته دغه د اډو کې د لاډو کې اودان کی دي دي دا دا روح ده اودان الله قلم دی د پس زونه به بقا کی کل من علیها نا د جنتی مستثنا کا دا د دین شو نظر دی و ایلی بسم الله الرحمن الرحیم سور جانکبود دامنکی صورت ہے حددی صورت هم حلاثا او حاصل تسلید مومنان دپارا اپا ذکر در چکم دنو اغا انبیاء اربراو سر چلور پیغمبران و اقراز گرکی پرید کی ابراہیم ایسان دی نور حلالی صلی اللہ علیہ وسلم دی رای انلوتا شویب دی آکم جی جاہدین دی منکرین دی دا گوی حلاکت دی آدارن کی چکم دنو اځانګ یاد او سمود او قارون او فیرون او هامن دوی حلاکت ته او مقصد دا چې تسلی ورکې چې بلد دی والله کوي او رزق بدلځه درکم رزق څخه کومه ز درکم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ا حسب و گمان کې خلک چې پری وخسته دا شان د جدي و یا مننه و هم لایفتل <سؤال> جو باندې به امتحان ناراضي یا کینان مان ځان کړو خلک چې مختر شي فل <سؤال> یلمن الله الذين صدقوا خما خبا الله جل شنه کاري کې خلک زرا چې او رښتین مسلمانان دي خما خبا کاري کې هغه درو جانل را یا یعلم ما سرا ام حسیب اللہ جنہی عملونا سیاحتی اگمان کیا کسان چوہ عمل کرے بعد چو جو باز مانا زورا نا سا اما یا کمان دیر بعد دیر فیصلی جو کئی چوک چو ملل ری د اللہ سرد ملاقات اعمال دکی اعمال صالح من کانے زلقاء اللہی فلی اعمال اعمالا صالحا نولا اشروع دیو بات ج ربی احدا کاف چی څوک چې د الله په اوږدو ملاقات اراده لري احمد صالح دی وو کی ځکه فإِنَّ جَهَنَّمَ إِلَّا لِلْكَافِرِينَ أجلد الله نټه د الله قیامت او وسمو الله رې دن کې علم ومن ما جنہ عادت سو جهاد کوي اتنه جهاد خدزان په اړه او کې اتنه الله به پروا نه د خلکو نه اغه سوچې ما ډولونه ما سالي و کی خماغه بازار کفاره کما پټ بیا د ما جننه سیاتي مصیبتونه جو ایاو جو جزاب وال کو ما د لله خلیاغه طریقه سره جدي عمل کونجو ما وشاد کړی انسان تجمل پلا سره خکوا اګه چته میونات کوستا مور پلا چې په شروو کې ما سره هي پیدا کی ما سره اګه چې نشتا تادر په اړه به دی ګویل ما منل خبره بدل کوم تاسو وانتاس کوون چی وای والله جن تاسو چې ایمان وړي ما صالح که هم په بدر کوم جلل الله پرې کانو دلکه باز خلک نه رسولی چې وای مګ ایمان وړي بالله د الله په جن باندې باندې او د په ذات باندې وړي ده فایز او زیا کلیزدارو ورسول شي د ته د الله په دین جلال دې نه نشي د خلکو عذاب لرا کاذو بالله لقد الله عذابو د خلکو قلعه <سؤال> راش دیتا امداد دخلیتر امنان خامقه با دیوئی این ناکن نامناخن منگستا سملگریو اوالیس اللہ یا نجا اللہ پاک پویدون کی بپاگد صمانی چه پسیونو دعالیمان دخلق کلی ویالا من اللہ اللہ لزین آمنو خامقه با اللہ جلل شانو خکارا کیا خلق لراش مومنان دیو خامقه با خکارا کی ویل با کسان شو کافراں جڑی لجاماں مسلماناں دوپارہ اس تگر وش بیلنا زوندار پسی راشیز مندار لا راشیز امن باپار کوسنس گناہ نہ ان دی جو بارو کتابو گناہ نہ نرچہ یتنند درو ہے خمحبا بار کی جس خالمخفل درانی پیٹی یودانی درانی پیٹی داخلو درنو مطلب داري چھ نور خال گمرکڑی کنا داوس سزا جو پر سربشی داما سزا جو پر سرکی گنا بلکہ ته ګمرا کولاغه الله وی ولایسوناخه مخرو پښتنه وش دیونه یمال کاندې په روز قیامت دعوه څو بوره کې جوړي د ځانه جوړ کړي وو اما کان یفترون دلیل اخیوس وشکای ولقدر سمای کنه ما دلې ویل نو هڅه ما خپل قامت وخت یې کو بده یی په تبلیغ سره الف سنه جنا زر کال ما شواره 500 کال نه فاحظه مو توفان پسونه جوړا توفان ډیرو بوته توفان وای د زوالیمانو خلاص بي کا خللره دالېګې تشه خوندان له را موږه زالدا کېشته نه که نشانه د پایله خلقو ابراهیمه سامه دګلوه وای کوله خنکان ته بندگی دی او الله او ویلګې د الله نه دا ستاسو برا غوړې کې تاسو په ویلون کې تاسو عبادت کوي غیر د الله نه او ستانه بوته نو او تاسو په کوونه یو کان تاسو د ځان نه دروغ دروغ کوي دین لجنیک نه کسان کتابونه تاس بندګیو غوړي د الله مالکانې زاست پرامری زړه کولې شي فأتقوا عند الله رز کولټوي د الله په مری زته باران وکړئ نو غړې باران چا نو غړې الله سبا د رز غټانه سبا د رز څه دې باران دې باران مو هم شي کو خدای په د دانی نن نو ورکی باران سره نه کی یوه اوس سبا د رز نو مصراته که ایخی که که دره که چکلیشن که که که که که کنیشتی ها جدایر نشی مانزب سیلانو که چکلیشن ها دوره دواری دوره دی مانگه انسانانو کمزوریو چشیو کمزوریو اوند با اوند زکوذ زونه تاسو باندې کې کومه ده الله هغه مالکانه الله سره زکوابدونه باندې دي او الله او شکریا ده الله پیدا کوي الله یا سیرت نن دا الله باندې رساندې قروا سير چې زموږه یو ګورې شو څنګه پیدا کړی الله په گاوال مخلوق الله پیدا کوي ان الله الله بالا کولی شي ان قادر پاسونه قادر ده یو ازوبره چې او رحمت یعنی دا هم کې چې و علیہ او اور د قضا تجساس تاسو کی دلڑ ول کی دل اما تنے تا سو بیوجین الحمدللہ کون کی اللہ لرا پس مگی گنا پاسمان کی و مالو نے تا بارغے دلانے میں ولی نہ دوستاں شتا ولانہ ش نئی امداد جان شتا یا ولی امراد خپلوانہ کی تا سو امداد کی والذین كفروا کافرون جدا الله پایتونه باندې الله په ملاقات باندې کافر دي ولای کای سن رحمت داخ خلک نو امید زماد میرا باندې نزماد رحمت نزماد جنن دا خلق نزمات نزمات ا داخ خلک چې دې شتدي پر ازاد د دنیا کې نو جواب کون دا مګه دا خبره وه چې ملي کې دلای اوسې زیه وان جو خلاص مګل الله په خلاص کده د ورن یګنه پږي چې جا کون د پاشي مانوري وقالو الید نوح ایبراهيم السلام این ماتراستو مګنغه چې تاسو نیولې دی د الله نبوتان موادده به نو خپل مننس کې د پیړ پاړه 빈 جوړ راځن کېسن دې راځل ګمری د خپل منسې د دوستۍ په حدا یو باندې جوړ کړی دنیا کې بیا با پورې زکه عمل کې انکار بګې بازونه او لعنت بوې باز باندې او زه د اوسې دوستاز ورته دغه استاد په پارای څنډيانه اللهم لاولوت تصدیق چا یچ کنه او منابی یودار او من لهوده ده لهوا ده بی فرق ده او من لهو متضاد لچه ای تسدیق کړه او ایمان شرع خود مسکنو خو د ابراهیم علیه السلام دا نبوته په خبرو باندې داغه توینه باندې یقین چا کوو متصوم اوهله ابراهیمه سوامینې مهاجرون الی حزر به حجرت وکړه الله طرف ته د سوا جو عراق نه د عراق د اطراف نه کوم ځای ته شام ته لاړه نو حجرت وکړه انه هو ولاذلګی میکنه الله زرو د حکمتونو خوانده ور می کله چې د حجرت وکړ کړه و وهبنا لو اسکا ما ور کړی ته اسکا یاکوب او موږ در زه د هغه په ځامن کتاب او ور می پاغې ته حضورې پوتنیه جامه د پورېږمندونو دا دا فقرات کوم د لو <سؤال> ته سماغه چوي له خلقون دا په حیه قربانجي نه شو مستی سازونه پر عمل باندې څو دا له مينو د مخلوقاتونه یا تاسو راتل به نه دینو او هغه کوم چې لار ده زایری هغه خلک لاره شوکا کوي تاسو کلارو کې لارو کې کینې بیا منتتاج را کا کچاکار سره کوي دا اول چې مننو د لیواتت وای دی چې پیدا شوی دغه نه مخکې چا دا کار نه کوي او داغي من شام داو چې لوتا شام د کوم په کیو باغ چې مننو دا کا بو دا, دا, دا, دا باغوان او شیطان دا نه په صورت کې برابرته می شب غلا دی په دا چا دی شیطان نه را نی خسته اله یو ورځ هغه باغوان را وی, وی, وی, وی و, و او بیا تکو و او بیا تکو نه شو او بل ورځ بیا راغی جب بیا راړ د قصته د عاملو سره وکړ دي چې دا دوپاره زه ناراض یم بیا نو دا غږمنو وې او د تی په الله بیا په بسم الله انا اوری تا نه نو دا غږمنو خو اندي ولې د ناقبلته ولې ناقبلته چې لکه په دې دا اوکی ځای بغوني لغله دا نو هغه هم دا قصې د عمل چا جو باندې نو لاره که بچه که مسافر لاروید باته تیریده بات چیده شی بیگیر علکان بو کنه نو آغا بچه که وینو تکو تختو نصبیل دامانه ده یا تاس قطع که اغاله را ده تناسول و ده تولود نو دا چکنه نو دالیواتت خدا تناسول لارو خونه ده او د تناسول نارا شکم ده اغطا سپریده ای. وطا تو نراتلکوی فینادی کم المون کر. پا ملیسونو کی پا ناروان ناروان کارونو باندی. نکل باشی دینو جو کالک بو اغصا بدشیری کولا. او یو بل خندلي او یو بارمو بل بو تا او یا چې ګمنه نه کړی سپنګيره بلاغون دیبو هغه په یوټیوب اوښتا داسې پټه ګټه وکړه څه وتاوي داسې پټه ګټه باندې به وښتا او کانسو به کوینه شي دا د لوتای ساتوسلام د قوم عمل له اودارګه د پیسي رخل لان دي دی په دېزمہ کبان دا هم څه شو دا دا وامل له جره الازار چور توي او دانګ حل الازرار دا ټنه لږم نه دا ګریوان شری دل ګریوان کړي دل د قانون دان شاعت چاره ګلوتانو دې حل الازرار نو ټنه پرانیسته له دارنگی چکمدنو دا رم چکم یا بل بنتو قرطاقی دا باجی طوفاق نگی پا دی اندازه چکمدن اگو پتش شیو کردی و رم بل بنتو قه دامدچان اگر شعر ده کول پا کوتر و سرا لو بی کول چا کوتر و سرا کول او پاگه بانی قمار باجی کول ما ماسکتا سویل اوچه نوح اسلام کو کوتری دطر کرد دوا کړو او ساتل چې دا څنګه دی نو یو حدیث دا یې غل ملګری کاغذ کې را لګلو چې کنه حدیث کې خدای ش راځي چې څوک چې ګننه دا څنډي ساتي هغه شیطان دی وایي شیطان یو تبيو شیطان تنه اته دوا کړو مقصد د حدیث دا دی چې سړی سم په دې کوتر سره کومه بازی کوي او دې تا کار وې نه مستا نه بل څه شيسته نه بل څه شيسته نه دا یو یقیني ناروا دي کنه واشه په کور کې نه اوس ناروا غوړي یو دوه درې چې کوم کور او دې د څه په دې باندې څه مکوا کومر بازی مکوا جواری مکوا قودارنګ شي ګم دنو د نه پې موزا اولا که قط ملکونی که کم کنا نو زکا ید تا جور کول سو دی خکار روا دی که نو روا کار دی پو یو سره چشپا و رس پا خکار بانی آدمی آدمی نموستا نم بسید شیطان دی که نگه زکا حدیث راضی منی تبا سیده غفله سوک چه خکار گلی آقا باخر غفل شیم پوینش منی تبا سلطانه وفتتنه حکم چې دفترون ته ډیر زی اخر به ګمراشي چې به ګمراشي ا اکثر چې ګمنه دا با ځهانه قالا داغي درباله چې نو اخر به ګمنه په فتنه کې پریوز کتنا کې دا مانو چې ځل نه یو ځله دې بچی او دا رنگ چې ګمنه جو عمل دا او چې شکلی به په خله کې والا دغه قسم شپله به ووا بالا ا دا دا کله لران شپله وي ها يا جن لري هغه یو کس دا چې په انکیانو په پوغاده مشكله دا او دغه ضرورت پنجابیانو غوږی دا دغه اخلاص او ضرورت دا دجو علامه وا د ټول اولواته خوداګو یو مشهور عمل لري و탓ون فی نادیکم المنکر تاسو راتنه کوي په مجلسونو کې په منکر او دبان دي منکر دغه عملونه دي په وښه په حدود کې چې دي کوچ او دا ټول منکر نو یوا دکان دا وی, وی مل دا او ایتنا بیازاد الله روړ کنه د خپل عذاب کترش یاوي قال او وین نو تاسو مې راو کومه مسره کوپا کوم باندې چې فسا جاندي کله چې راو رسولنا اجمعین تاسو ایبراهیم سمغه د کو زیر سره او قال وین نو موږ کوم غالا خدا کله خلک یکنال داږي ظالماندی قال وین نه یالو تان قالوا نحنو عالم من غبي جنن سو قال تدي لا نوجد لا ننجي نوخه ما خالص کو دل را والا وجه قرانه الا لما رخص دا غي كانت ده من الغابر فاضشون كلا چراغ رسلنا زمنګ استاجلو تاسو ام قادسي ابي او خپشو خديو باندې او تان شپري باندې سينا وقالوا لا تغميري قبل اترجمه مګل کی غا اک نن بنتا اخلاص کو ساکر والا الا مرا تا ما غرزا كما خزر دابا دغيدا دا انم راز کو اليا واده ماسواد خزینا دا باید پاژی شونا ایمنا منزلون ایکنا منگره که دکو والا حالی آزلو کرده دیکلی والاو بانده ریزن سخت عذاب ده کانو مینا سمائی ده بارنه دو دو قسمه یا قسمه عذاب پدو بانی شویه ده کانو بارن شویده چکن منو دارنگی قلتا کری شویده و دو شویه هم دی بی ما کانو یاپسکون پس باب دفی سخت دیو فالکت ترقنام این آیتن یکنان ما پریخیر داغی نصر نخی نیشانی اخکارا اغوسم کچوگا اقل لری بیاجی سیب نتا پوزو او خلق تماشی لبرزی او پی ام باز همه تماشی در احقوقا قوامی مکذباو او محلکاو داغا داغا بانی چو ننه چې دې به نو ډېر جړا سره چیر شي چیز چیر نه استعمال جوړنه دوه و ما کوي چې امر ساتو زم چې تبو تته فجر والا باندې تیرې ده ناګه مو به چیرې استعمال وګه سره په خلې اخلي کړي و غام اړولې ویل لري کوي دغه وب چې جوړنه په دې باندې دا الله عذاب دا غلې دا دي او لري کده ما استعمال وای اوس تماشې لپاره د خلکو یو ټوټي جوړې هم کومه پنن نسبت عمل بنام لوت ميشود ان جایز است عمل کو بن لوت وای کنه عمل لوتونه وای څه وای عمل کو لوت ها نو دلته کې چې نسبت واجباني دی یو فل جوړ شو متودی تلویته مرتبه یغی تلواته مرتبه فاء فیل دا فیلد دغه نشو نسبت اغامه قاملو تطبخلو تاسوع والسلام تعالی دی نسبت خلاصو وی علتج جنا نشان او زمشت او ک څوک چې دغه شان دغه کوي وایل <سؤال> احمد خان شويب احمد ولود تا یو ملګری ورو دهو نسبی شويب څنګه ویلي کم ازما واحد الله او عبد الله مانا واحد الله واللاته تاسو سرکشی مګای په پس مګی فساد کوون کی فکذ بو د کوم لګیداری تدزیبو په اونیول می یونیول جوړ را یو اجرقه فاز بو یا زلزلہ فاس بو گزه فی دارین په خپل قرون کی جاسمین پر مخری وتی ته زنګنن باندې پری وتی اډیان جیک سمونیان دی یکن مال شی تاسو دا غوځونه اخی سکرې و جوړ پای شیطان مال نظر یو بانکړې ودلاری نو کان او قارون دې کفرون د هغما دنیا په قارون کې څو دا جیرون کېارو او جن تشا کړو قارون دې کې فیرون دې عامان دې لګي اکنا نغلی ته مسا سم کوه چې د لاسو راغومي شوټي ګړپز ماګي چې و ما کان شابګنو الله پر نور اور ور ولان دې کډون کې فکلن اخذ ما بزن او دا ظلمونی ول په دیو با د ګناه سودی چې په او باندې ول غا کانو باران با د ګناه سودی چې د ګناه چې ما غا رکړ جي الله تو ظلم کوم کی پجو باندې لیکن داوه انفسه خپل قانون باندې پخله ظلم کوم کی مثال داخلو چې تاغزلی شې بندونه د الله دوستانه کما سلام کبوت الله کا پهشاندې جوړه لګي اود جوړه لګي او دغه نه پهشاندې مثال دي ای تاغلاغه جوړه غریبه او په خپل په دنیا کې خلک چې کور جوړې څلې پارا جوړې زان بچكونه د پاره د ګرمه او د یخنه نه زاند خلاصوله د پاره د زاند بچو د پاره او دا جوړهږي چې کم کور جوړ کی کنه پسپل ته کین خلی عمرې نه د ګرمه نه حفاظت کولې شي او نه د یخنه دا قرنګي دغدا سړې شي عمل کوي کنه سره پاره وکړي چې څه پیدا زاند تورسی او جلبل منفعت او دافل مزررت د پاره او دې چې نه مشر چکه معمول کنه جلبل منفعت او نه مذرت شری نه د فد زرر کولیشو نه جرمونه منفعت ځان ته حاصلول شي د دې مثال په دقیقه جو لاګی انده غلیدا ان اوه نو د یو ځل کی ما خامه کور زده جو لاګی لو کان یا لګون ک چې د خلک فویدله ان دا یو مثال مشرک د عملات یقینا الله ما طاره باندې یو دونه چې جو आवाज کوي د الله نه شاہ جی توید سنت کے سیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبد پلازا تلازان از دیمین چوک جنگیرر اور سوالی پروکریٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو